God morgon kära lyssnare. Ni lyssnar på fredagsfrallan här i Hits FM 97,8 som Och det brukar ju vara med Janna Holmbom, men idag är jag faktiskt själv. Och för mig är det inte morgon, utan det är faktiskt en gråmulen iskall tisdags eftermiddag. För ni lyssnar på ett förinspelat program, för jag har halkat in två eminenta gäster från, från Jönköping. Så därför har vi valt att sända en, en eftermiddag. Men ni kära lyssnare, när ni lyssnar så är det faktiskt Lucia-morgon. Och det är väl ändå den mysigaste morgonen på hela året. Pepparkakorna är extra goda, kaffet doftar extra gott och lussebullarna de är ju bara mm, så där saftiga som de egentligen inte är. Men på Lucia-morgon så är de det. Och Kanske har ni redan hunnit njuta av ett Lucia-tåg. Kanske på tv eller hört på radio. Annars så hoppas jag att ni får ta del av något Lucia-tåg under dagen. För det är ju en nästan nödvändig uppvärmning inför julen. Då kommer ju den här julstämningen smygande. Man kan liksom inte, man kan inte värja sig. Men så är det ju också så att Lucia har en liten baksida. Och kanske att den känns mest för... Småbarnsföräldrar. Jag är småbarnsförälder. Och <går> i veckan så kom ju det här, samma misstag från förra året upprepade sig. För min femåring ska gå på Lucia-tåg på dagis, givetvis. Det är ju big, big happening. Och hon skulle vara Lucia i år igen, givetvis. Så först hade vi konstaterat att Lucia-äldernet, ja, det passade. Måste strykas, det fixar mamma, inga problem. Vi hade rött band, check, bra. Så var det ju bara Lucia-kronan kvar. För den fanns inte kvar från förra året. Och jag kom inte riktigt ihåg varför. Men med gott mod så gick vi ut båda två. Och så besökte vi en av butikerna i stan. Som kanske profilerade sig att sälja lite billigare saker. Så gick vi in där. Och så hittade vi en jättefin Lucia-krona i guld. Och så kom vi hem packar upp den. Då är inte, ingår ju inte batterier. Nej, mm. hade vi inte det till alla. För det skulle vara ett batteri till varje ljus. Så vi hade ju två, så saknas det fyra. Ja. Då tömde vi båda fjärrkontrollerna. Till tvn där uppe och tvn där nere. Så tänkte jag tänkte att det kommer bli liv i luckan några timmar. Nej, men nu, nu, nu fokuserar vi på kronan. Så då pötade vi ett batteri varje ljus. Och plus minus åt rätt håll. Och vi tog, stängde alla fack utan att något plastsmäck gick sönder. Och nu då, nu, batterier på rätt håll, nu kör vi. Och så vrider man på de här små glödlamporna och så funkar ett ljus. Resten var liksom bara svart. Och där blir det ju besvikelse. Och då kommer jag ihåg att förra fick vi ju inte heller en lucia krona att funka. Så hon blev ju tomte. Så då fick man börja om igen. Vad är tomtekostymen? Är den struken? Passar den? Så, så där är jag ju nu. Men, men, men vad som händer liksom när ni lyssnar och den här Lucia-morgon då hoppas jag att allting har löst sig så får vi se vad det blir. Om det blir kanske, kanske blir pepparkaka år. Vem, vem vet? Men snart ska vi släppa in dagens gäster. Men vi börjar med en låt. Varsågoda. What about the children? Look at all the children we can't change. What about a vision? Be a visionary before a change. What about the generation? Who's gonna be the one who fight for it. Bör det inspirera? Ja, det där var faktiskt Justin Bieber med en låt som heter Children. Och det är faktiskt så att dagens tema bland låtarna har just med children alltså barn att göra. Därför att nu är det dags här i fredagsförallan att släppa in våra gäster. Och de jobbar också med barn för att vi ska prata barnvaccinationer här i fredagsförallan. Ett mycket spännande och faktiskt aktuellt tema. Så jag börjar med att släppa in ett, en person som inte alls är känd för Tranåsborna, tror jag inte. Och det är Karin Oldin. Välkommen till Tranås, Tack så mycket. Har det gått bra att åka hit i halkan? Det har gått bra. Det var så palt, men det gick bra. Det gick bra. Och man får ta det lite, lite lugnt och stilla. Men du Karin, du hade den långa titeln. här måste jag bläddra mina papper. Barnhälsovårdsöverläkare. Ja, jag ja. Kan inte du berätta kort vad, vad, vem du är och vad gör du i din profession? Jag är barnläkare och, och jag jobbar med barnhälsovården i länet så jag är verksamhetschef faktiskt för barnhälsovården. Ja, just det. Och jobbar ihop bland annat med nästa gäst här då Aha. väldigt mycket. Och du, men då är du stationerad på Rehov eller åker du runt? Eller liksom hur, hur? Jag åker runt, jag utgår ifrån Jönköping men åker runt så jag är i som tätt. Ja mm. just det, okej okay, spännande. Vi har 26 olika enheter över hela länet. Av Oj barnhälsovården. så många, mm. Aha, just det och du är ansvarig för hela... Och då jobbar vi med lite samma saker i Tranås och i Smålandstenar och i Vetlanda och Aha. Abo. Aha. Mm -hmm. Spännande. Och nästa gäst tror jag många, framförallt småbarnsföräldrar, känner till. För det är ju Malin Palm. Välkommen Malin. Tack så mycket. Och här satt jag tror trodde du att du var barnmorska men det är du inte för du är specialist <laughs> Det stämmer. Ja, det ja. stämmer. Jag är specialist sjuksköterska med inriktning mot barn och distriktssköterska. Ja, just det. Och du jobbar på barnhälsovården det i ja. Tranås och det är säkert där många småbarnsföräldrar har träffat på dig. Mm. Och så också jag. Det är ju så att vi ska ju prata barnvaccinationer idag i fredagsföräldern. Och anledningen till det, det är ju som sagt jag själv småbarnsförälder. Och det är ju som så att jag har märkt en trend eller en attitydförändring i, i samhället när det gäller just barnvaccinationer. För åtta år sedan då fick jag mitt första barn eh, och då gick man ju till, till barnhälsovården och vaccinerade utan prut, det var inga konstigheter. Och sen nu då när jag har Julius som är sju månader så om man umgås liksom med småbarnsföräldrar igen så har man märkt att det råder nästan som en Alltså inte överallt, men bland några som en skepsism, även mot våra mest beprövade vacciner. Man får liksom frågan, ska du vaccinera ditt barn? Man blir så här, e ja, givetvis, tycker jag. Nog. Samtidigt som man också läser att det pågår bland annat mässlingsutbrott ute i Europa. Och det fick mig att fundera lite. vad kommer den här skepsismen ifrån? Och, och, och hur hanterar man den? Så det ska vi prata lite om. Men Karin, jag tänkte, kan inte du bara kommentera den här attitydförändringen som jag tycker att jag har stött på. Kan du bekräfta den? Stämmer det generellt? Vi pratade om det här innan. Skeptism. Jag vet inte om vi känner igen det riktigt. Vi Nej. ser att vi får ganska mycket frågor nu för tiden. Och Malin får fylla på här sen. Mm. Jag kan uppleva att vi har frågvisa och väl föräldrar. Mm. Och det tycker mm. vi är bra att mm. vi får mycket frågor. Mm. Det är ju så att även om vi får frågor, vi vill gärna prata- ja yeah. Och få en dialog. Ja. Och visst, man kan ställa frågor men det är ändå fortfarande så att 98% av alla barn i Sverige vaccineras. Mm, utan några krustiduller. Så man kan ställa frågor, bli mer välinformerad men man väljer att vaccinera ändå. Ja, just det. Mm. Så snarare då, du skulle inte säga att det blivit en skepsism, utan snarare lite mer föräldrar, mer nyfikna mm. och frågvisa. Och, och det tycker du är positivt. Mm. Ja. Och Malin, hur, hur skulle du vilja säga? Håller du med Karin liksom? Men jag håller med Karin om det, att när du beskriver den här skepsismen som, som du har hört om så upplever jag nog inte den på barnhälsovården. Nej. Utan precis som Karin säger, att föräldrar idag är mer, de söker information själv. Man eh, pratar mer med varandra på olika sätt och man, man är mer... Eh, Eh, noga med att veta vad det är som vi gör för någonting. Ja, att man vill veta mer om vaccinerna. Ja. Och, och, och, och, och men, men det har ändå blivit en förändring som ni tycker har skett på de här åtta, tio åren kanske som jag tycker är en skillnad. Att föräldrar är lite mer frågevisa. Ja, jag, Tittar ni på varandra då? Nej, men jag tänker, det är ju någonting du säger. att det, Jag upplever att vi får frågor ja. och att man kan ha läst på mera. Ja, vad är det för frågor då? Vad undrar de? Malin, vad får du för frågor? Nej, men den vanligaste frågan är nog egentligen vad är det för biverkningar? Jag mm. tror det är den, den frågan jag får allra mest. Yeah. Eh, och då pratar vi om, jag tycker det är viktigt att prata om vacciner ja. inför första gången man ger barnen vaccin är ju vanligtvis vid sex veckor idag när vi ger råta vaccin ja, just och det. även sen de här vaccinerna som har funnits längre tid över tre månader. Och jag mm. tycker det är viktigt att har man frågor och vill man samtala så är det Jättebra att göra det innan, och då, då ställer föräldrarna frågor, och ofta är det omkring biverkningar. Ja, just det. Just det. Mm, mm. Ja, och det är inte så konstigt, men barnen är ju, alltså det är det absolut viktigaste man har. Och speciellt om de är så små sex veckor, det är klart man vill veta vad det är man vad de får det ska sticka så de blir ledsna och det och man vill veta om det är om de får, får en magknip eller blir det feber och, ja, det, är inte, det är inte så konstigt men jag tänkte innan vi går vidare på kanske prata vad det är för vaccin som barn faktiskt får idag, vad som ingår i det här vaccinationsprogrammet så tänkte vi skulle backa tillbaka lite, alltså hur, när började man vaccinera barn alltså när, när, när infördes det här barnvaccinationsprogrammet har du koll på det Karin? Ja, i olika delar har det ju tillkommit. Första ja. vaccinationen var mot smittkopper, 1796. Ah, oj, mm. det är så gammalt. Så det är så gammalt. 1796, lägg av, mm. vad spännande. Och då var det smittkopper, sa du. Mm. Det är inte vattkopper. Det är inte vattkopper. Nej. Smittkoppor var ju riktigt läskigt då på 1700-talet. Och då testade man för att få fram ett vaccin. Ja, ja. Och man testade faktiskt det första vaccinet på en pojke som var åtta år gammal som hette James Phipps. Så Aha. han var modigast av dem alla. Oj oh, gud väldigt. Ja, Men det höll. Teorin det höll. höll. Ja, ja. Och så fick man fram ett smittkoppsvaccin som var liksom wow för ja, världen. Ja. Och sen vaccinerade man hela världen på 1800-talet och 1900, början av 1900-talet. Och utrotade smittkopper ja, genom ja. det här vaccinet. Och det är utrotat än idag? <gåll> Det, det, det finns inte, det finns inte Nej, där borta. Det är borta. Ja, men vad var smittkoppe för något då? var en sjuka som gav som, ja man fick utslag och som pesten nästan kan man ja, säga. Så illa, mm. ja. Så den var farlig och läskig. Ja. Men den, så det var där det började ja. och sen fyllde man på på 40-50-talet med stelkramp och ja. difteri. 50-talet är det nog många som kan relatera till i den äldre generationen. jag min, min mamma då tänker jag. Han föddes av 40 början av 50-talet. Ja. Och det kan vi ibland säga att fråga er än mormor och farmor. Minst ja. om något om polioepidemin till exempel på 50-talet. Hade vi det i Sverige? Mm. Och då kan man relatera till och liksom ja. fundera kring varför vi vaccinerar. Ja. Är det några vaccin som kanske fanns på 40- 50-talet och, 50 och som, är som barnen inte får? Idag? Nu känner jag Jag borde kunna det. Jag har små barn men jag bara, Vad får de Men polio får de mot polio. De får polio. Det gör. Det får mm. de fortfarande. Vi har snart utrotat polio också i världen faktiskt. Ja, det ja. finns bara kvar i tre länder i, i världen. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är helt fantastiskt. Så vi ja. fortsätter att vaccinera tills vi har utrotat nästa sjukdom. Ja. Mm. Så någon gång då på 1700-talet så började man vaccinera och då var också, då vaccinerade man hela befolkningen och med barnen också då eller var, då nej, tog det man? det kom successivt under 1800-talet och olika länder tog olika beslut och i många länder var det obligatoriskt att vaccinera mot smittkopper ja. för att man ville bli av med den här farsoten då. Ja, precis. Nu är det ju inte obligatoriskt att vaccinera i Sverige. Nej, nej. Men ändå så vaccinerar ju de allra, allra flesta sina barn. Ja, absolut. Mm. Och, och efter smittkopper då, vad, vad var det mer för otäcka sjukdomar? Man tänker verkligen då 18 1900-talet och bara 1900-talet, vad var det mer som man var väldigt rädd för? Som man började forska på och sen uppfann vaccin emot? Ja, de första vaccinen var stelkramp och polio, och difteri Aa. som man kommer på 40- 50-talet. Ja, just det. Och Difteri. Och det har vi vaccinerat var... väldigt länge Ja, vad är difteri för någonting? Det är en bakterie som ger ett gift som man kan få en svalginfektion av som man kan kvävas Så den är väldigt obehaglig sjukt. Mm. Finns den kvar? Är den utrotad? Den är inte utrotad, den finns kvar i andra delar av världen. Ah, okay. Vi ja. har ströfall ibland i Sverige också men det är alltså. ovanligt. Mm. Fy vad läbbigt. Mm. Så det här med att vaccin, vaccination och det här obligatoriska då, fast det inte är obligatoriskt då, men de flesta gör det. Det, det har funnits väldigt, väldigt länge. Om man tittar idag då Malin, du nämnde ju det här rotaviruset. Det var till exempel nytt för mig men jag fick mitt sista barnen då julus, det fanns inte innan. Berätta, vad är det för vaccin? För det, det ingår i det nationella programmet nu, antar jag. Ja, det från och med 1 oktober mm. Mm. i år så yeah. är det antaget i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Yeah. Och det är ett vaccin som är mot en mag-tarmsjukdom med diarré och kräkning mm. Mm. Eh, som är allvarlig för små barn framförallt. Ja, yeah, just det. Och det var ingen sprut utan det var små mm, Små droppar. Små droppar. Mm, ja, ja. Månen. Mm. Just det, Och då var det var också så här biverken. De kunde få lite magknipa och sånt där. Ja, och. eftersom det är ett vaccin som verkar i magen så ah. kan det ge små symptom. Ja, just så. det. Mm. Så nu, nu ungår det, för jag vet ju att jag, det tog ju jag före det vart ingick, Så Jag fick ju frågan om det. det kom ihåg om det, det var valfritt mm. eller inte. Men det, det körde vi på. Det med är det något mer som har kommit till ganska nyligen eller är det, det senaste det här rotaviruset? Eller är det något annat vaccin som har kommit till kanske de senaste tio åren? Ja, före rota så var det HPV för tjejer. Ja, just Men det. Men nu är inte vi på barnhälsvården, Nej. det ger man i levhälsan. Ja, precis. Men det var de... det som kom för dessförinnan. Ja, mm. så det pågår ju hela tiden liksom forskning. Mm. Och vart sker den här forskningen någonstans? Vilket var... Vilka, var? Den pågår hela världen, hela och, världen. Mm. Ja. och i Sverige forskar vi mycket på vaccin och på olika sjukdomar och vi bidrar ju till forskningen genom att fylla på vad vi är med om. Som en råta till exempel så har vi varit med och följt upp hur det har varit här i vår region ja, just det. att vaccinera mot råta. Ja precis för man, för man som förälder då, så får man ju alltid dels frågan om man vill ge vaccinet och sen så får man alltid frågan om de fick de biverkningar och så mm. får man in det och så blir det som en databas en massa information och mm. kunskap. Ja, det är ju jättehäftigt. Ja, vi har precis börjat skrapa på ytan när det gäller barnvaccinationer. Jag kommer ju avslöja min okunskap väldigt många gånger under den här timmen, känner jag redan nu. Men, men vi hänger i. Men låt Lasse, vi fortsätter med en låt på barn-temat. Say baby, I love you, you ain't running in Say my name, say my name You acting kinda shady, ain't calling me baby Why the sudden change Say my name, say my name If no one is around you, say, say baby, baby I, love I love you Ain't calling me baby, never say my name What game. is up with this? Tell the truth, who you with? I'm Så nej, no, Ja, god morgon allihopa. Det här är Fredagsfrallan med mig Johanna Lind. Och jag har två fantastiska gäster. För vi pratar barnvaccinationer. Och det kanske rimmar lite illa mitt i Lucia-stämningen. Men det är ju ett väldigt spännande. Spännande och aktuellt ämne. Så jag har Karin Oldin med mig från Jönköping, också Malin Palm som jobbar här i, på barnhälsovården i Tranås. Ja, men innan musiken här så, så var vi inne och pratade lite historia om barnvaccinationsprogrammet. Och det var ju mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, äldre än vad jag hade kunnat gissa mig till. Som jag tror att jag inte gissade högt. Mm. <laughs> men nu sa jag ju ändå då att jag var fel ute. Ja, men nu, eh, mina kära gäster, eh, jag tänker så anledningen till att jag bjöd hit först med malen och sen hakade Karin på så det pågår ju lite epidemier ute i Europa framförallt med mässlingen. En eh, mässlingsepidemi eh, som har gjort framförallt mig lite på tona och jag tror att andra föräldrar också. Eh, kan inte du berätta Karin lite var, var, vart finns de här epidemierna och vad grundar sig, Vad kommer de ifrån? Det stämmer som du säger att i Europa är det många fall av mässling just nu. Varför? För att mässling är så enormt smittsam. Det är ja. en av de mest smittsamma virusjukdomarna som finns. Okay. Ja. Den smittar otroligt lätt. Och ja. det är därför det kräver, vi har ett jättebra vaccin mot mässling. Men vi måste ha en väldigt hög vaccinationstäckning för att det ska skydda. för Just för att det är så smittsamt. Mm. Vad va är mässling? Den är en ganska farlig sjukdom. Ja, den kan vara farlig. Den, ja. den är en, en virussjuka som ja. smittar emellan oss väldigt genom kontakt. Yeah. och eh, smittar lätt och man får utslag på kroppen och det låter ju inte så farligt och yeah. en del kan berätta att de har haft mässling sådär, av mormors generationen yeah. men det som är farligt med mässling man får som en influensa liknande Period, men sen kan man få väldigt mycket komplikationer av mässling. Aha. Och man kan få hjärninflammation av mässling. Ah, och det är, och det är, är virussjuka som vi inte har någon behandling för. Det är ah, därför vi har stor det. respekt för den. Ja ah, just det. Det är ju så med virussjukdomar. Då finns sätter ah. man inte in medicin utan det ska bara läka ut. Liksom. Det är lite olika på dem. Men för mässling har vi ingen behandling. nej ah, mm. ah, Men hur kommer det sig att det har blivit liksom vågor av mässling när Är det vissa länder där man inte tillåter det här vaccinet? Eller det, vad, vad, kom, vad, vad, vad, vad har hänt <laughs> det är områden i Europa där man inte har lika hög vaccinationstäckning som vi har i Sverige ja. och då räcker det med att det liksom är fickor eller områden inom ett land där inte så många har vaccinerat och ja. då blir det ett utbrott just för att den är så smittsam ja, ja. så att där kan det säkert vara så att en del föräldrar är liksom frågvisa och, och skeptiska som du uttrycker mm. det ja. och det räcker med att några stycken då inte mm. vaccinerar för att man ska kunna få ett utbrott Ja just det, men det här att föräldrar inte vaccinerar är det är vaccinet i sig liksom, att det är liksom extra riskfullt att ge det eller ta det? Varför väljer vissa föräldrar att inte vaccinera sina barn mot mässling? Det är klurigt. Det är ju nog inte bara mot mässling men det är mässlingen som märks mycket för den är så smittsam. Just det. Just mässlingvaccinet är ett jättebra vaccin som är ett levande vaccin så vill man kopiera naturen ja. så är det det mest naturliga för man ger en liten smittos i kontrollerad form. Aha. Det innehåller inga tillsatser eller sådana här adjuvans eller så som en del ibland frågas om. Nej. Utan man ger en liten kontrollerad smittdos och får jättebra immunskydd av det. Ja. Så att det det handlar nog om att man tänker alla vacciner, att man är skeptisk till dem. Och just, ja, just för det. att det räcker med att några få avstår mm. som gör att man kan riskera ett utbrott. Ja. Mm. Men sen är hur länge har vi vaccinerat barn i Sverige mot, mot mässling? vaccinerat sedan 80-talet. Man vaccinerade tjejer ett tag och sen så har man lagt ihop det med mässling på skuka, röda hund på 80-talet. Ja, just det. Mm. Så, och många har haft, före 80-talet så har ju ganska många haft mässling. Ja, och då precis. har man ett jättebra skydd mot mässling. Ja. Men Man får gå hem och ta reda på hos mamma pappa om man har haft mässling som barn. Ja. Eller om man är vaccinerad. För man behöver ha något utav det för att ha skydd. just, ja, för just det. För att ut i Europa nu är smittsamt. Förra året var det 12 000 fall utav mässling. I Sverige? I Europa. I Europa, det inte tänkte ja mm. <laughs> Och det, förra året var 29 dödsfall i Europa. Vi kan inte behandla vi har ingen ja. behandling mot ja. mässling. Ja. Och väldigt många av dem är barn. Ja. Så att du har snappat upp rätt att du ska ha lite respekt för det där. För tycker jag. Och klokt ja. av dig. Ja, jag är mm. född 1980, då så jag har jag tvungen att fråga mamma. <laughs> det hade jag fått, men mina bröder har tydligen inte fått det. Med, för jag är lite, lite sladdisk, då, så jag är lite yngre än dem. Så, så det får jag ju säga till dem om de ska ut och, och fara att de kanske ska... Ta det där vaccinet. Men Malin, får, har, märker du av i, i tranos här bland föräldrar, eller generellt att folk har snappat upp det här med mässlingsutbrotten? Får du lite frågor? Det jag märker är att de frågar om man ska ut och resa. Yeah. Är det något extra vaccin som vi behöver tänka på eller så? Ah. Och då är det så att idag så ger vi mässlingvaccin till barnen när de är 18 månader. Om de ah, inte ska ut och resa tidigare. Mm. Men är det så att man ska utanför Sverige och framförallt ner i Europa. Och så, så är vi noga med att ge en dos mässlingvaccin. Yeah. Från egentligen... Nio månader ja. till alla som ska ut och fara och ibland ända från sex månader faktiskt. Ja just det. Mm. Ja, för jag, för nu det är det lite vad man, man ska. Ja, mm. För nu är det ju så att man faktiskt åker med sina småttingar redan. Även som riktigt riktigt små. Men finns det något annat att tänka just det här med att ut och, ut och resa? Är det bara mässling som ni eh, frågar om då? Eller finns det andra saker som ni kanske ger tidigare eh, om man ska ut i Europa eller utanför Europa? Alla vacciner är viktiga om man ska ut och resa. Mm. <clears throat> så att ska man resa med sitt lilla barn så är det viktigt att diskutera om vaccinationer ja. är nödvändigt. och hur man, Det är nödvändigt men hur man ska ge dem. Ja. Sen är det inte bara tycker jag, viktigt att poängtera att det handlar om vaccinationer när man ger sig ut och reser med ett litet spädbarn Utan det handlar mycket om vart man ska resa någonstans. Ja. Och hur det ser ut i det landet och om mm. det finns sjukvård och Just det är mycket det. att tänka på. Så. Ja. Mm. Mm. Men bland annat vacciner. Absolut. Eh, finns det, en, det några andra sjukdomar som har brutit ut eller ligger och lurar som, som, eh, som vi vaccinerar mot det här hemma eller inte jag som, man ska ha koll, som ni har koll på som ni vet om som som jag har missat? <laughs> Tänker på kikhosta. Just det. Just det. Mm. Som vi faktiskt har i vårt län och i Sverige. Okay. Mm. Och den, där har vi utbrott då och då. Ja. Mm. Och det beror på att kikhosta är en bakterie som är så här smart. Så att man har inte immunskydd så länge. Även om du har haft kikhosta så kan man få det igen. Aha. Och även om man är vaccinerad som barn så kan man få det igen. Det är likadant. Men är det en typisk barn? Kikhosta kan vuxna få kikhosta? Nej? det är det? Det är det man kan. Barn som får kikhosta de kan ju bli väldigt dåliga för att ja. de blir så hostiga så länge. Ja. Men vuxna och föräldragenerationen idag kan liksom gå omkring och hosta med vanligt. man tror det är en vanlig förkylning och det kan vara kikhosta. Ja. Och då smittar man sina barn utan att veta om det. Ja. Så den där är på riktigt en sån man ska vara medveten om. Och den, den, finns, den finns inte bara ute i Europa utan den finns även här. Mm. bland oss. Ja. Men det maximerar mm. vi våra barn mot. Kikhosta. Nu. Ja, det ingår i. det. Ingår. Ja, som sagt jag har små barn jag har, har tydligen jag ska då läsa på den lilla boken jag fattar i Malin var vad, vad jag ska visa det dig och berätta ja, vacciner ja, ja, vi har. Ja, ja, jag bara ja till allt. Jag sa bara jag till ja. allt. Jag är så tacksam jag Ja, just det kiko. Men det jag tänker så här: det finns ju krupp, en annan sorts hosta. Den låter ju väldigt speciellt. så alltså om man haft barn som har, som har krupp, eller några systrar som har haft krupp, så, så känner man ju igen den där hostningen, vad man skulle höra den. Men, men kikhosta, hur vet man om ett barn skulle ha kikhosta är det någon sån här konstig hosta? Nej utan kikhosta börjar som en förkylning ofta. Och hosta både hos vuxna och barn. Och sen kan det gå över till kikningar. Ah, ah. Men det som är viktigt att veta med kikhosta både för vuxna och barn det är att där är faktiskt en av de få som vi vaccinerar mot. Som vi har behandling. Man kan behandla med antibiotika ah, just det, just det. så Därför mm. om man har spädbarn. Mm. Och är förälder och börjar hosta. Då ska man fundera. Kan det vara kikhosta? Ah, kan man ta prov för det. Ah, just och så, det, så, så kan nej, man få ordning. antibiotika i så ah, fall. Ja ah, fiffigt. Just det. Men det här då med, med vaccinationer, det har jag ju förstått då, framförallt för dig Malin. Vi har pratat lite. Att det är väldigt viktigt, alltså en viktig fråga för er, kanske framförallt din, Malin, din kärn, kärnfråga med barn, barnvaccinationer. Och, eh, I början av programmet så, så sa jag att ja, men jag kanske hade upplevt en liten skepsism bland, bland föräldrar. Att, lite så att folk började ifrågasätta. Men det höll du inte riktigt med om. Du tyckte snarare att föräldrar blir allmänt mer nyfikna och, och inte, inte skeptiska, utan bara, de, de vill bara veta. Men varför, varför tycker ni det är viktigt att vaccinera sina barn? Ska vi börja med, vi börjar med ni? Malin. Först att tänka när du säger att eh, om de är mer skeptiska så jag tror det handlar om också, det här tycker jag är viktigt att det finns sånt informationsflöde idag. Mm. Det tror jag är annorlunda för dagens föräldrar mm. än vad det kanske var för 10-20 år sedan. Du tänker på Google ja, och forum. Tänker, och jag och och ja, jag tänker på internet och sociala mm. medier och mm. så. Så att jag tror där, där man får mycket av information och det är svårt att sålla ibland vad för yeah. information det är. Mm. Och därför kanske du upplever det här lite att det kan verka som att de är skeptiska. Mm. Men jag Tycker inte att man är det när man kommer till barnhälsovården och ska vaccinera om man har fått rätt information. Nej, just det. Mm. Äh, sen varför man ska vaccinera sina barn. Jag tänker att det är den viktigaste egentligen hälsofrämjande eh, faktorn som vi har. Eller bland den viktigaste i alla fall. Att förebygga sjukdom och ohälsa hos barnen. Mm. Mm. Äh, det är det jag kommer att tänka på allra främst. Mm. Att man vill hålla sina barn friska och trygga. Så, mm. Ja, mm. Och Karin, har du något att tillägga? Eller håller du bara nickar och håller med? <laughs> Nej, men jag håller med om det. Och man måste ju och just att känna till och veta att vi inte har behandling för de flesta av dem. Man mm. kan ju tänka att vi har så bra sjukvård så att man kan, skulle kunna behandla. Men vi vaccinerar ju för att vi inte har behandling. Och ja, det är det, det som är finessen. Ja. Sen en annan aspekt på vaccinationer. Det är ju att vaccinerar vi våra barn- så skyddar vi, liksom, får vi ner smittan i hela samhället. Mm. Så de barnen som inte kan vaccineras för att de är för små ja. eller för att de är sjuka så vi mm. inte får vaccinera dem. Mm. Då har ju de skydd också för att vi har tagit Ta ner smittan i hela samhället. Ja, precis. Det, blir... att det är en fin del i det. Absolut. Så på något sätt som förälder så, så, så, så skyddar man sina barn med också. ta ta sitt samhällsansvar på, på sätt och vis. Att, liksom, att låta barnen ta de här. Och genomgå vaccinationsprogrammet. Det blir som ett skyddsnät i, i samhället kan man säga så. Jag tycker precis som Karin att det är bra att lyfta båda delarna. Ah. För att kanske trots allt att man mässer till sig själv. Det är ju... Det man gör först och främst i alla fall. Men det finns två delar av det hela. Och det, den andra delen är viktig att tänka på också. Mm. Det ser ut i vårt samhälle. Mm. Jag tänker att när man, pratar då som, nej, när man pratar med sin mamma eller sin mormor- så, den, de generationerna har ju alltså upplevt många av de här sjukdomarna och faktiskt sett kanske syskon eller en, liksom själva haft de här sjukdomarna som har varit så besvärliga eh, medan min generation vi, vi har ju inte sett så mycket, vi är ganska trygga och det är nästan som man inte tror på att de finns på riktigt liksom, ja, mässling, ja men hur hur farligt kan det vara? Man blir nästan lite, lite nonchalant och man har en otrolig tilltro till sjukvården. Mm. Och som i säger att allting kan mm. behandlas. Håller ni med om den, den bilden lite? Att, vi är, att min eller vi, är lite, vi är ganska trygga. Nej, men jag håller med om det du beskriver och jag tänker att en del av det som jag pratar om på barnhälsovården när de här frågorna kommer upp. Men finns de här sjukdomarna och är de verkligen allvarliga mm. och varför har vi inte de här? Och mm. Det är jätteviktiga mm. samtal att prata om så att man förstår varför vi känner så i den generationen som är nu till skillnad mot våra föräldrar till exempel. Ja. Så att jag ja. håller med precis vad du säger. Ja. Det är så det känns för många idag. Men så ju så, sen även som småbarnsförälder man kanske då ibland är lite raljant och tycker att ja, men de där de finns väl inte och det finns bara i andra, på andra ställen i världen men det räcker ju med att ens barn har, ett lilla barn har feber och det hänger i två, tre, tre dagar och då, då hänger man ju på luren till 1177 och är så himla orolig och, och fast man egentligen vet att feber, det, som, det ska de ha det klarar de, det går över det, alltså, behöver inte, men den här oron är ju gräslåt, mm. tänk då Alltså vilken tur vi har i Sverige som kan ge barnen vaccin så de slipper de här alltså, alltså allvarliga sjukdomarna på, på riktigt. Um. Jag tänker också att när man inte vet vilka sjukdomar vi vaccinerar emot så kan, är det jättebra att visa. Här kan du läsa om de här mm. sjukdomarna om man kan titta igenom vad det är för någonting. Mm. Jag går alltid igenom att tala om för föräldrar vad det är för sjukdomar vi vaccinerar emot. Mm. Mm. Och äh, även berättar om sjukdomarna om det är så att mm. man... Att man vill det. Och då är det som du säger: Då, då häpnar man över att de faktiskt är väldigt allvarliga. Ja. Jag tänker på det här som hände med äh, svininfluensan. Äh, var det var ungefär tio år sedan, kanske. <hör> Och det här vaccinet det har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet att det gick tokigt. Att det var, jag vet faktiskt inte procent hur många av de som tog vaccinet som fick det här. Var det, det vad? Äh, det här att man, man, man somnar. Märkte du av malin? efter den man, kan man säga skandal eller det ja jag vet inte jag säger skandal då efter den skandalen för de drabbade är det ju absolut en skandal så där är väl inte till men fick, fick du fler frågor kring vacciner generellt efter det blir folk oroliga? Nu ler jag lite för jag har jobbat drygt två år på barnhälsovården. Ah, du säger <laughs> Så jag tror jag lämnar över frågan ja. till Karin faktiskt. Karin, jag märker dati. inte av dig idag. Men nu, är det, nu, nu får ja. du inte det. Och Karin märkte du av det för tio år sedan? Uh, ja, vi fick ju frågor då faktiskt och mm. pratade om det. Sen... Eh, vaccinerar vi ju inte mot svininfluensa på barnhälsovården Nej. och det är ett annat slags vaccin och, ja. eh, liksom mot en annan sjukdom mm. än de vi ger på barnhälsovården. Men jag håller med mm. dig och jag förstår vad det är du är inne på att det var ju en av delarna till att man börjar läsa mer tänker jag. Man ifrågasatte och man ställer frågor, man mm. läser om vaccinet och vilket vaccin ska du ge till mitt barn och biverkningar och så. Mm. Mm. Så att eh, Ja, vi, får, vi har samtal om det. Mm. Men jag tycker inte att det är så svårt att prata om de olika delarna. För jag förstår föräldrar som ställer frågor om det. De vill veta vad vi gör med deras barn. Ja. Det tycker vi är helt, det är ju så det ska vara såklart. Mm, mm. Så att, ja, vi fick frågor efter det och sen får vi frågor framåt också. Någon har läst något om något vaccin någonstans. Mm, mm. Och då får vi just prata om det. Mm, mm. Sen tänker vi att det är viktigt att vi pratar om de vaccinen som vi ger på barn barnhälsovården mm. som vi kan väldigt väl som vi har haft sedan vi pratade om innan många 50-talet, 80-talet och vi kan dem väldigt väl. Mm. Vi pratar om dem men sen får vi ju andra frågor också. Ja, precis. Ja. Men det är viktigt att svara på det man kan, ja. tänker jag. Absolut, mm. det är klart att vara transparent. Mm. Och, ja. eh, jag tänker här nya vacciner som, som har införts i det nationella programmet i oktober då, rota, eh, viruset. hur För det har funnits ganska länge i andra länder, stämmer det här, Malin? Det sa du till mig tror jag. Ja det stämmer. Ja. Mm. Hur länge, alltså för att ett vaccin ska ingå i det nationella programmet i Sverige. Hur länge har det varit etablerat någon annanstans? Hur länge har det forskats på hur säkert är det? <laughs> Malin pekar på Karin, varsågod Karin. <laughs> det går inte riktigt att generalisera för alla vaccin faktiskt. Men Nej. råta virusvaccinet, det är ju inte nytt egentligen. Det har ju Nej. funnits sedan 2000 tror jag, eller 2006. Ja. Så att det som händer när ett vaccin ska komma in i det svenska vaccinationsprogrammet, då måste flera olika myndigheter ha testat och gjort underlag som det tar flera år ja. innan det kvalar in, så att säga. Ja, precis. Mm. Så att det är rigorös kontroll mm. innan det kvalar in. Ja. Och i svenska vaccinationsprogrammet har vi ju många, vi har elva stycken nu, mm. olika sjukdomar vi vaccinerar mot, mm. plus några till riskgrupper. Men det finns ju andra länders vaccinationsprogram som inne håller ännu fler vaccin. Ja, just det. Så att i Sverige är man otroligt noga och det är en väldigt lång process på flera år innan det kommer in något nytt. Ja just det, det låter, mm. det låter tryggt. Mm. Låt säga så trygg när du sitter här vid spakarna. Jag tror faktiskt att vi kör en låt nu. Fredagsmällan. Ja, god morgon. Mitt i kanske lussebulle Det är ju faktiskt Lucie morgon. Jag hoppas ni njuter- av Lucia Morgon. Det här är fredags för 97,8 HITS FM-summenbyggd. Och vi pratar om något helt annat än Lucia. För vi pratar barnvaccinationer. Och jag har Karin Oldin med mig från Jönköping och Marin Parm som jobbar på barnhälsovården i Tranos. Och vi har så disk intressanta diskussioner. Så jag vet inte hur tiden ska räcka till. Det här är ju ett extremt fascinerande område. Jag vet inte om det ska skola omgångarna. Ja. <laughs> ja, varför inte? Nej, men det här är ju så himla spännande. Och vi pratade nästan i mun på varandra här i, i pausen. Men det jag tänkte vi skulle eh, ta upp lite nu och fortsätta att vi pratade om innan eh, är ju eh, vi sa innan Låten att när vaccin kommer till Sverige kommer ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet så är det otroligt beprövat. Ingenting som halkar in på ett bananskal där inte. Men om man tittar på, på andra ställen i världen, har en typ USA och, eller Asien, och hur ser vaccinationsprogrammen ut där? Har Sverige fler vaccinationer generellt än andra, eller färre? Eller ge oss en, en bild. En världsbild. <laughs> Världsbilden är nog att Världshälsoorganisationen har en rekommendation egentligen. De rekommenderar mm. vad man tycker ska ingå i olika. Sen är det ju lite olika risker i olika länder vad man behöver. Mm. Och så. Mm. så att smittläget ser lite olika ut. Så att, ja. Men i grunden har ju de flesta samma bas och det vi vaccinerar mot i Sverige är det som vi ho rekommenderar. Ja, men kan du inte drabbla den här basen? V vad är det Vad är det för vacciner som, som är bas då? i de flesta delar av världen? Oj, det är elva stycken du då? Ja. då får Malin fylla på mig här. Nu då. Jag, jag håller upp fingrarna här. Då, så det är råta virus ja. mot magsjuka. Sen är det difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hemofilusinfluenza, ja. hepatit B, mässling, påssjuka, röda hund, HPV. Sen vaccinerar vi med... Tuberkulos mot en del ja, barn. Nu är vi på betal. Ja, mm. Nu pratar vi om riskgruppen. Ja. Risk ja, just det. Ja, du kunde allihopa. Mm. Ja, det var, alltså jag kan bara säga, Janne Holmbom. Det, du, det är bra att du inte är med idag. För du är ju faktiskt en av de absolut största hypokondrikerna som jag känner. Så jag tror att du hade fått, du hade fått hela spektrat. om du hade suttit här inne. Jag kan liksom se Janne framför bli blek och få utslag och mässling och hela. Fan hade rutten. Så nu skulle jag vara och skratta. Så det var skönt att jag, att jag är själv här vid spakarna. Ja, men, men så det är, i största stora delen av världen så, så, så får alla barn det här. Men du nämnde tuberkulosor, va? Ja. Ja, men för det har väl dykt, det trodde jag liksom typ inte fanns längre. Men, men det gör det ju och det har väl dykt upp även i, i Sverige i en fall. Det finns och det har funnits hela tiden men vi vaccinerar nu mot, alltså riskgrupper brukar man säga, de som har högst risk för att Smittas av tuberkulos. Vad är det för riskgrupper? Det är om man kommer från ett land där det finns mycket tuberkulos. Ja. Då kan vi vaccinera fortfarande. I vilka länder finns det tuberkulos? Och Det är stora delar av världen. Det är... Ja. Det stor, vi följer Folkhälsomyndigheten har en lista på olika länder där ja. de varje år skriver upp det så att ja, just vi har det. som guide. Ja. Och det är ju det här vaccinet man ger på vänsterarmen som man får ett litet R efter ja, just som det. du säkert har själv kanske. Ja, bra. nej men mm. jag har ju inte det. Mm. Men däremot så vet jag, jag har en kompis som är född i Bosnien och hon är några år yngre än mig. Jag tror hon född 84. Hon kom till Sverige som litet barn, inte spädbarn med ett litet barn. Men hon fick ju tuberkulosen när hon kom till, till Sverige så hon har den här gruppen eller vad det är i, i i armen varför får man den gruppen är den sprutan jätte jätte jättestor eller um, Nej det är inte en stor spruta den, man ger den precis under huden. Aha. Och det är ett levande vaccin så då får man en liten reaktion efter kan få som en ah. liten finne och ah, det är bra det. då vet man att vaccinet tar. Okej okay, mm. så man ska vara stolt över den lilla det lilla ärret. Ja, men jag tänker världen är så pass rörlig idag. Det är därför jag frågar om det här, hur är det är i andra länder. Därför att idag så även om, om, om Asien till exempel ligger långt bort. Så, så är ju man, man åker dit och turister och affärsresor. Folk verkligen rör sig runt om hela jordklotet idag. Och så har vi ju en annan aspekt. Att de som kommer hit mer eller mindre än Mose, jag att säga. Som, som flyr från, från krigsländer. Malin, de stöter du säkert på på barnhälsovården hur, hur bemöter du dem jag tänker, kommer en, en mamma med ett inte kanske ett spädbarn med ett mindre barn då. Mm. Eh, hur är deras inställning till vaccinationer och, eh, ja, hur bemöter du dem Nej, men när jag träffar en, en nyanländ familj på barnhälsovården så går vi alltid igenom om barnet har fått några vaccinationer tidigare ja. och det kan se olika ut och då Pratar vi om det i vilket land det har skett i så fall om man har fått någonting tidigare? Mm. Sen har de koll på det här föräldrarna vad de har fått och sådär vet de om? Eller liksom, vad gör man om man inte vet? De vet inte alltid om vad de har fått mm. men de kan veta om att de har blivit vaccinerade fram till en viss ålder eventuellt ja. i något land de har befunnit sig i. Yeah. Och då går vi in på WHOs eh, sida där det står vaccinationsprogram för alla länder i världen och jämför med yeah. vad man har fått där i förhållande till vad vi erbjuder här i Sverige. Mm -hmm. eh, och jag tänker att vi är generösa med vaccin här mm. och eh, vi erbjuder det som vi tänker att de... Behöver och ja. de är ofta mycket tacksamma och villiga och vill, vill att barnen ska vaccineras. Mm. Så det har vi bra kontroll på ja. att erbjuda dem. Men det blir nästan mm. som ett litet pusselarbete ibland då tänker jag om det kommer en, en familj. Och, men för de här familjerna eh, rör sig alltså innan de är inte så att de sätter sig på ett direktflyg från landet är krig i krig och, mm. och kommer till Sverige. Utan de kan ju verkligen kuska runt på alla möjliga sätt i, i, under fruktansvärda förhållanden med andra människor från andra nationaliteter runt om i, mm. i, i, i världen. De kan ju både utsättas för smitta och smitta, alltså hur, hur... Det måste vara ett forskningsarbete och lite så här vart de har rört sig någonstans och vad de kan föra med sig. Eller, tar ni reda på det här med, tänker jag. Liksom, hur, vart, har ni, vart har ni varit? Var kommer ni ifrån, jag tänker då, om man har varit i ett land och genom ett land där det finns tuberkulos eller varit i ett land... Hur gör man Karin? Är det känsligt att fråga eller fråga? Nej man? jag Måste tänker inte fråga? det. Jag tänker två saker. Det ena är att veta om att de allra flesta länder i världen har bra vaccinations program Och det mm. fungerar väl. Mm. Om man tittar globalt så är 86 av världens barn mässlingvaccinerade, till exempel. Ja, just det. Och man, ja. ibland kan man tro att det är många som ligger långt efter, men så ja. är det inte. Nej, så nej. det är klart att kommer ni från krigsland där saker, liksom strukturen har fallit isär, då är ja. det är då vi kan se glappen. Ja. Och ibland har vi barn som kommer och har fått någon spruta någonstans, mm. och de vet inte vad det är. Nej. Men då är vi vana att bedöma det så att vi kan fortsätta att följa på. och ja. Sen har alla som kommer till Sverige har rätt till en hälsoundersökning. Så det gör man på alla som kommer. Ja, just det. De går igenom alltihop så att man hjälper dem att, ja. att komma i med vaccinationerna. Så det fungerar väldigt bra i Sverige, den strukturen. Ja. Mm. Men generellt då de här nyanlända, de är väldigt... Positiva och tacksamma att de erbjuds ja, vaccination. Jag jag. Ja, det mm. Och det kan ju bara tänka mig. Vi nämnde det också innan att, att i Sverige idag eh, generellt. Jag pratar, nu pratar jag för mig själv idag, att man, man har inte stött på så många farliga sjukdomar. Men, men familjer som, som kommer från krig och, och länder som kanske inte har lika då eh, välsatta vaccinationsprogram och verkligen har sett eh, hur farligt alltså att hur barn och vuxna kan dö av de här sjukdomarna måste ju vara otroligt tacksamma att det finns ett vaccin som så smidigt kan ges utan egentligen några som helst biverkningar. Jag vet jag hörde en skogsköterska som sa också att hon, de pratade om de här ensamkommande flyktingbarn som kom som är något äldre. Hon sa ju hon sa precis samma sak. Att de fick också vaccinationer. Och de var så tacksamma och är tacksam att få gå till tandläkaren och såna här grejer. Mm. Och, och det, hur många av vi svenskar liksom sitter inte och grämer oss att få gå till tandläkaren. Det är liksom det värsta vi vet och vi gör allt för att hitta på ursäkter för att inte ta oss dit. Eh, men man kanske ska vända på det här och se det på, på ett annat sätt kanske. Mm, spännande. Vi går vidare lite, för nu har vi pratat lite eh, hur det ser ut alltså, förr i tiden och vilka sjukdomar som inte finns längre tack vare att de är utrotade. Men om man tittar, vi tar fram kristallkulan då. Vad kommer vi vaccinera mot om 10 år? 15 år? Vad forskas det på? Vad, vad, vad finns det ute som vi inte vet om? <laughs> ja, det är en mycket svår fråga. Men det är klart att det finns olika... Uh, olika vaccin på gång det man funderar på som vi får frågor om eller hur Malin, är mm, um, och där uh, funderar man ju på om vi ska börja vaccinera mot vattkoppar. det är flera länder som vaccinerar mot det okay. bland annat i USA så det okay. får vi se. Ja. Uh, men det kan man ge sitt barn idag om man vill va? om man, ja, man kan... uttryckligen ber om det så kan man få det inte på barnhälsovården men Nej. man kan ju vända sig till vårdcentral eller? just det och vaccinera i så fall. Ja. Men om det ska ingå i det nationella, det kan man ju fundera på. Men ja. det är ju en sån där sak som vi funderar kanske kan komma framåt. Sen är det ju HPV till pojkar. Ja. Ja. Det ger vi till tjejerna redan. Ja. Och överhuvudtaget så är det ju så att HPV är det första cancervaccinet. Ja. Så det känns ju spännande att tänka ja. om det finns fler sådana vaccin ja. framåt. Visst. För cancer är ju någonting som... som Alltså många, alltså nästan alla går ju och, och räd, rädds för det man tänker att man kanske inte är så rädd för att få mässlingar men det var man ju för exanter år tillbaka så var ju det en sjukdom som folk verkligen var rädda för men då var det inte lika farligt med cancer eller kräfta eller vad det var man mm. sa, sa då men idag är ju cancer någonting som man verkligen går det är ju en madröm som småbarnsväl tänk om barnen eller jag eller någon annan som står med nära det är ju, oh, man vill, oh, ja. så det vore väl fantastiskt men det forskas det på det gör det. Mm. Och sen är det väl ur ett globalt perspektiv så är det andra sjukdomar. Malaria, vaccin om man kan liksom hitta. Och, ja. Ja. Så att det... vi får se vad ja. det blir framåt. Jag tror vi kommer ha jobb framåt också, Malin. Säkert. Det får, det får vi väl hoppas. Ja. <laughs> Men jag tror att det är viktigt att tänka. Liksom, Gör ett Sverige-perspektiv och sen har vi ett Europa-perspektiv och ett globalt perspektiv som du var inne lite på. Det här att vi rör oss i världen ja. mycket nu. Så vem vet vad allt kommer vara om 20-30 år framåt. Det får vi se. Men för oss tycker jag att utmaningen är att bibehålla vår vaccinationstäckning som är så fin i Sverige. Ja. Ja. Där vi faktiskt håller undan många av de här sjukdomarna genom att vi vaccinerar barnen mm. i Sverige. Och det är därför det är så viktigt att fortsätta göra. Att det inte blir masker i det här. Mm. nätet, ja. ja det är ju jättespännande, en annan fundering som jag har, för nu känner jag att nu börjar tiden rinna mm. från oss, så här, så nu, nu börjar jag börja prata fortare, det är alltid hur går undan hur går den här forskningen till hur man forskar på nya vacciner, alltså det måste ju vara livsfalt innan man liksom har liksom kapslat in det här och fått veta, vem vågar liksom stå och labba med sådana här grejer och hur funkar det Oj då har vi nog ett helt program till att prata om det. Men det, man börjar ju inte med ett färdigt vaccin. Man börjar Nej. ju prov... Provrör och man ja. börjar ju alltid med en teori. Så är det ju. Ja. Så han som började då 1796. Han var bra modig att börja. För han ja. visste ju inte alltihopa. Nej. Han tog det ju direkt ifrån eh, de här kokopperna. För att testa sin teori. Mm. Och han var modig. Ja, här Men nu för tiden så gör man ju laboratorier. Och ja. det tar många, många år innan man har utvecklat ett färdigt vaccin. Ja. Så det ska vara tryggt att stå på. vältestat. Och det finns många modiga som tänker nya tankar. För att vi ska liksom framåt. Hjälpa barnen, tänker jag. Och då får vi ta våran lilla del av det här mm. hemma i Sverige, i Tranos och barnen här mm. runt omkring. Ja. Och vaccinerar vi och håller dem så skyddar vi dem, de barna, mm. så skyddar vi dem runt omkring. Ja, precis. Och så mm. blir den här cirkeln större och större och större. Ja, men vad spännande. Det här har varit jätte, jätteintressant. Så jag får ju tacka er så himla mycket, Malin Palm specialist och i pediatrik och barnhälsovårdstrannos och Karin nu ska jag bli tillbaka för jag måste, nu kommer jag inte ihåg din titel här eh, barnhälsovårdsöverläkare och nu ska ni snart åka tillbaka. Du kanske ska hända till Jönköping och det är glashalt ute. Så ta det försiktigt. Och tack snälla för att ni kom och gästade fredagsfrallan. Och kära lyssnare, jag får önska er en fortsatt varm och mysig Lucia. Och njut av lussekatter och pepparkakor. Och så försöker vi få till den här julstämningen som är så härlig. Och så önskar jag er en trevlig helg. Tack så mycket! Приятно с